Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi kathira, wa sahbihi wa sallam rasulam katiran amma ba'd. Laikiwani tharimosi wa mwezi wa ramadhani mwaka Hii ni darasa na عباده كو كتاب اسيام كتاب بلوغ المرام لمنجوني الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه رحمه واسعة اتجه حديثي 34 35 و6 انبذقوا ذي مافهمان بيني اما الحديث الثالث اسمع ان عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فقدروا له متفق عليه ولمسلم فإن اغما عليكم فقدروا له ثلاثين وللبخاري فأكمل العدة 30 الرابي وله في حديث ابي هريره فأكمل عدة شعبان 30 الحديث الخامس قال وان ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رايته فصام وأمر الناس بسيامه رواه ابو داود وصححه ابن حبان والحاكم والحديث السادس قال وان ابن عباس رضي الله عنهما أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال فقال أتشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال اتشهد ان محمد رسول الله قال نعم قال فقدم في الناس يا بلال ان يصوم غدا رواه الخمسة وصححه ابن خزيمه وابن حبان ورجح النسائي ارساله هي ذي احاديث 5 زوتي zina mafungamano juu ya maundu ya kuingia kwa mwezi na kutoka kwa mwezi ama hadithi ya ibn Umar hadithi ya Asema kuwa, samiitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول nilimsikia mtume sallallahu wa akisema idara aitumuhu fasumu mtakapouona mwezi muandamo fasumu basi fungeni wa idara aitumuhu faaftiru, na mtakapouona tena umeandama yani katika mwisho wa mwezi wa ramadan na kuingia mwezi wa shawal faftiru basi fungueni fa in ugma alaykum faqduru lahu na mtakapuzibikwa na mawingu faqduru lahu basi kamilisheni mutafaqun alayhi wa li muslimin namikuja katika matamshi ya alimamu muslim fa in ugma alaykum na mtakapuzibikwa na mawingu faqduru lahu 30 basi kamilisheni 30 na katika lafdu wa al fa akmilu al-iddata 30 kamilisheni idadi ya masiku 30 na katika sahih Bukhari kutoka na hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu asema fa akmilu iddat 30 kamilisheni idadi ya masiku ya mwezi wa Sha'ban 30 hizi ahadithi zote zina shirikiana katika masail kusiana na kuingia kwa mwezi na kutoka kwa mwezi ama nukta ya kwanza kuhusiana na hizi ahadith fiha ma'arifa tu kayfiyat dukhul shahr wa khurujihi kuna maelezo ya jinsi ya kuingia kwa mwezi ya au miezi yote na kutoka kwa miezi yote ya mwaka na hiyo ni biru yeti al alhilali. imma kwa kutazamwa na kushuhudiwa mwezi mwandamo hiyo ndio moja ya kuwa mwezi umeanza au ikmali iddatati 30 yawman au kwa kukamilika siku 30 kwa ni mwezi mtume alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa Ashaharu hakadha wa hakadha wa -hakatha. akashiria kwa viganja vyake mara tatu kisha kwa mara tatu akani mwenye kufumba kidole kimoja yani mwezi ni kumi kumi kisha na yani siku kumi kwa kumi hizo ni 20 kisha na tisa siku 29 mwezi idadi yake ni siku 29 ndiposa itatokeza mwezi mpya wa ila kama haitoonekana basi hukamilishwa siku ya 30 ikawa mwezi na siku 30 katika hizi hadith kuna jinsi au bayana ya jinsi mwezi unavyoingia na kutoka Ima kwa kutizamo kwa mwezi au kwa kukamilisha idadi ya masiku 30 nukta ya pili yake mtume sallallahu alayhi wasallam idha ra'aytumuhu asema manachooni al-amira katika subul salam ai idha wujidat fi ma bainakum ru'ya idha ra'aytumuhu mtakapo kuona yani itakapo enea habari baina yenu kuwa mwezi umeonekana na siyo sharti kuwa watu wote wao ni kuona bali itendapo itakapo enea habari kutoka kwa mtu mmoja au wawili au tatu almuhim ni kuwa habari imeenea kwa mwezi umeonekana hii ndo maana ya idhara aitumuh kisha sema hadha yashiria kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam idhara aitumuh ala anna ruyata baladin ruyata li jamii ahli albilad kuwa mtizamo au ikitizamwa katika mji basi miji mingine yote ya lazima yalazimika kuwa ni nyenye kufuatia mtizamo wa mji mmoja fa uh, ahli kulluhum mulzamuna biha fa yalzamu alhukm basi huwa wanachukua hukm ya ule mjambo kwa umeshuhudiwa mwezi kama wameona mwezi wa kuanza kufunga basi miji mingine yote watalazimika waone wenye kufunga na kama itaonekana na mkuu mwezi umekuisha basi miji mingine yote kadhalika wanalazimika kuchukua hukm ya kufuturu na hii ni masala ambokuwa wamekitalefiana ndani yake wanachuoni na kukubwa ambapo kuwa je mtizamo au kutizamo kwa mwezi katika mji mmoja ni mtizamo wa miji mingine yote Kat kuna madhahib mawili katika swala hili madhhabu la kwanza unasema kuwa mtizamo katika mji mmoja ni mtizamo wa miji mingine yote na kuna kauli ya pili ambayo kuwa kullu baladin kila mji una mtizamo wake tofauti baina ya wanachuoni kuhusiana na hili swala kisha nukta ya tatu kuhusiana na hizi ahadi. Asema mwanashoni al sanaani. Wafiha dalilun ala wujubi sawmi ramadan liruyati hilalihi. Tu faidika au kutoka kutokana maneno ya Mtume sallallahu fasumu. Idha fa fasumu. ida fasoomu, wa ida uwajibu, kuna dalili ya uwajibu wa kufunga ramadani pindi mwezi utakaposhuhudiwa liruyati wa iftari awwal yawm na kufuturu siku ya kwanza min Shawal katika mwezi wa Shawal liruyati hilali Pindi tu mwezi utakapoandama na kushuhudiwa na unga mkono hii kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala faman shahida minkumushahara fallysumhu na yote tambekuwa atahudhuria akawa hadir pindi mwezi utakapoandama basi awe ni mwenye kufunga wal amru lilujub, na kama ilivyokuwa kaida kuwa na chuoni wa usul kuwa amri kija basi yamaanisha uwajibu ni wajib kufunga na ni wajibu kufuturu pindi mwezi utakapo andama nukta ya tatu katika hizi ahadi kuna masala kusiana na kutegemea hesabu na walmunajimin watu wa kutumia au kuangalia miezi na kuwategemea watu hawa katika kuhukumia mwezi kuingia au kutoka Asema mwanachuoni ibn batal fi alhadith dafuun limura'at almunajjimin katika hizi ahadith kuna kuwapinga na kuzuia mura'at almunajjimin mitizamo ya munajjimin wala hawategemewi wa innamal mu'awwalu alayhi ru'yatul bali kinachotegemewa ni kutizamwa kwa macho na kutizamwa kwa mwezi kwa macho wanawala wasitegemewe almunajimin wala almuhasibin wenye kufanya hisabu wa kadinuhi na bali tumekatazwa kufanya takalluf kujilazimisha jambo ambalokuwa hatuna uwezo nao Kukali, kujikalifisha jambo ambalo lina uzito tumekatozwa hilo katika sheria hii kauli ya mwanachuoni Uh, ibnu batul nam kukataza na kukemea kuwategemea nam wenye kufanya au kutegemea hisabu au na, wenye kufanya ilmu at-tanjim wa baji kadhalika na kadhalika kuna kauli ya mwanachuoni abul walid al-baji fi raddi ala man qala innahu yajuzu lilhasib walmunajjim wa ghairihihuma waliftar nam kuwarudi kauli yake mwanachuoni al-baji kuwarudi wenye kusema kuwa yajuzu kwa kwa kufanya hisabu au munajim na wengineo asomu waliftaar kwa kauli yao mtu kufunga au kufuturu kwa kutegemea kauli ya wenye kupiga hisabu na almunajimin itimada linujum asema jawabu kwao na kuwarudi inna ijma alsalaf hujatun alayhim maafikiano ya wema walotangulia masahaba ridwanullahi alayhim majmuin kwa kutumia mtizamo wa macho ni huja dhidi yao wala masahaba hawakuwa ni wenye kupiga hisabu wala kuwaendea almunajimin ili kujua kuwa mwezi umeingia ama umetoka hilo latosha kuwarudi na wenye kutegemea hilo kwa ni wema walitangulia dini katika umma huu hawakuwa ni wenye kuwarudia almuhasibin na walikuwepo wala munajimin wakadhalika kauli nyingine katika kurudi unyokuwa tegemea hasid au almunajimin qala ibn asema asma manachuoni uh, ibn buzaiza huwa madhhabun batilun hiya nidhahabu ilokuwa batil kad nahati shariatu anil khaudhi fi ilmi nujum kwani shariaa imekataza kujishughulisha na kuangalia ilmu an-nujum kwaalanha hadsun wa taqminun. kwa kuwa ni ilimu ilo asisiwa juu ya dhanna hadsun na takhminun dhanna ليس فيها haina uhakika ndani yake bali ni kukadiria na kudhania tu kwa hivyo ni ilmu au ni dhahabu ambayo ni batil na ilmu ya hakika imeundiwa juu ya mambo yako wazi kisha nukta ya tano kuhusiana na hizi hiz hadith fiha dalilu ala amali bi khabari wahid fi s fihi kuna tufaidika kuwa twatakiwa kufanya kazi au kutendea kazi habari itakapokuja hata kutoka kwa mtu mmoja habari ya mtu mmoja yachukuliwa na kutendewa kazi dukhulan fihi kama vile kufunga kuingia katika ibada ya funga lau itakuja habari kutokana na mtu mmoja basi tutakiwa tuchukue kauli hiyo wa ishtaratu fihi aladala lakini sharti ya huyu mtu mwenye kuchukuliwa kauli yake awe ni mtu mwadilifu kisheria awe ni mtu ambaye ana uadilifu wa kisheria ambaye azingatia dini yake na ajiepusha na makatazo ya dini yake huu ni mtu mwadilifu endapo atakuja mtu kama huyu basi kauli yake itakubaliwa ama akija mtu ambekuwa nifasik fatabayanu yaye walidina amanu inza akumfasi kumbinaba in fatabayanu enyumloamini atakapowajilieni mtu ambekuwa nifasik asienatoa katika dini yake kutekeleza sheria dini yake fatabayanu basi fanyeni kutathabat habari yake huyu mtu wala msikubali moja kwa moja ama mtu ambekuwa ni mwadilifu basi hata kama ni mmoja habari yake ni yenye kuchukuliwa nukta ya sita katika hizi ahadith au hadithi ya ibn Abbas ya yulmarabu ambadui anna arabiyan jaa ila nabii sallallahu alaihi wasallam faqala inni raaitu alhilal katika hii habari kunayo fadhila ya uislamu hasema mnachoona amir sanani fihi dilala ala anna alasla fi almuslimina aladala ubora wa dini hii ya uislamu katika hii habari ni kuwa na dilala kuna dalili kuo asli ya mtu muislamu ni wadilifu asli katika mtu muislamu ni kuwa ni mwadilifu wala si mtu fasik id kwa kuwa mtume swalla salam katika hii hadith lam yatlub minhu aywa au min al a'rabi illa ash-shahada hakumuuliza chochote illa je aashuhudia alla ilaha illa wa anna muhammadu rasulullah yani ye ni muislamu pindi alipo kiri kuwa yeye muislamu Mtume صلى الله عليه mwenye kukinaika na uislamu wake wala hakumuuliza zaidi hii ni katika fadla za dini ya Uislamu kuwa yeyote ambaye kuatangia katika Uislamu basi asli yeye ni mtu mwadilifu mpaka ibainike kingine chacho kuhusiana na hali yake wakadhalika katika hizi ahadi kaulia ibn Umar radiyallahu anhu tara an hilala watu walikuwa ni wenye kuangalia mwezi kuna dalili ya kuwa yatakiwa watu wawe ni wenye kutafuta kuangalia mwezi na wala wasiwe ni wenye kuketi na kungoja bali watakiwa wawe ni wenye kuondoka na kuangalia bali kama ni katika taifa na dola walikokuwa waislamu kuwepo na kitengo maalumu chenye kufuatilia habari za kuingia kwa mwezi na kutoka ili kuwepo na habari wenye kutegemewa wakadhalika katika hadithi ya ibn Abbas radhiallahu anhu fakala aliposema mtume صلى الله عليه وسلم atashahadu alla ilaha illallah kumuliza yule mbeduu je washuhudia la ilaha illallah kuna faida Atatabut kuthibitisha nam na kufanya tathabbut kuwa mtu ni mwadilifu au si mwadilifu nam pindi huyu bwana alipokiri kuwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah na kashuhudia hilo ikaonyesha kuwa yeye ni mtu mwadilifu yatakiwa iwe ni wenye e, watu awe ni wenye kutathabbut kabla ya kuchukua habari kwa mtu yeyote mwingo ni faida ambazo kwa zapatikana katika hizi ahadith na faida ya mwisho ambokuwa ni ya tisa aliposema huyu mtu na Kuwa yeye ashuhudia alla ilaha illallah na muhammad rasulullah kisha akasema qala faqala sallallahu alayhi wasallam fa'add in fi an-nasi ya bilalu an yasuma gadan ewe bilal nam tangaza kwa watu Wawe ni wenye kufunga kesho dalili ya kuwa habari inapopatikana ya kuingia kwa mwezi au kutoka kwa mwezi yatakiwa iwe ni yenye kutangazwa na kuenezwa ili iwe ni yenye kujulikana na kuenea habari hizo ili watu wawe ni ima wenye kufunga au ni wenye kufuturu yatakiwa habari zitakapopatikana basi mwenye kutoa habari uh, kuhusika au kitengo chenye kuhusika, kiwe ni chenye kutangaza habari hizo kuwa mwezi umeonekana ili watu waone wenye kufunga au watu waone wenye kufuturu wallahu alam wasallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan